Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati selam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda salallahu alaihi wasallame, njegovu časnu porodicu, plemenite ashaabe i sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana zatim. As-salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala u barakatuh. Cijene na braćo nastavljamo dalje s komentarom ili ti prenošenjem komentara islamski učenjaka na dijelo kitabu Teuhid, knjiga Teuhida. Knjiga koja obrađuje Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo kod ljudi, knjiga koja obrađuje najbitniju temu zbog temu zbog koje smo stvoreni. Dakle, zbog koje je tema koja je naša primarna namjena, jel, to je da samo Allahu i Bade činimo i da samo njega obožavamo i da mu nikog ravnim ne smatramo i da nikom ne upućujemo nikakvu vrstu ibadeta mimo njega djale Nakon što je ših u prošlom poglavlju rahimahullahu ta'ala pojasnio, uh, dakle, bilo je, prošlo poglavlje bilo bab mađa'e fi zebhi li gajrillah. Ono što je došlo o prinošenju žrtve nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa smo spomenuli da je propis takvog čina da neko dođe i prinese žrtvu nekom drugom ima allaha djelle fil ula da je to veliki širk. Da neko, dakle, prinosi žrtvu drugom ima allaha djelle fil ula to je veliki širk. Nakon toga, šeheh rahimahullahu ta'ala dolazi sa poglavljem koje je, ali salam tu abrakatu dolazi sa poglavljem koje je vesile ili širk, pouglavlje koje je sredstvo ili put koji vodi do širka. Pa želi da pojasni i da obejani koliko, da i da nam pokaže i ukaže koliko je bila, dakle koliko Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik salallahu alaihi wa selleme čuvaju granice Teuhida. Da ni granice Teuhida ne smiju da se okrnje. Da ne smije da se priđe ni granicama Teuhida, a kamu ni šta drugo. A kamo li da se neko poigrava sa monoteizmom, sa svrhom našeg života, našeg življenja i našeg umiranja? Pa kaže šeheh babun la yuzbehu lillahi bi mekanin yuzbehu fihi li gajri lillahi. Kaže poglavlje o tome da se ne prinosi žrtva Allahu subhanahu wa ta'ala u vidu, jel, klanja nečeg od stoke, na mjestu na kujem se prinosi žrtva nekom drugom ima Allaha s.w. dakle ni na mjestu ne smije da se prinosi, pojasnićemu kako. I onda šeikh navodi do kaze rahimahullahu ta'ala kaže v qavli Allahi ta'ala i govore Allaha jalla fil ula la tequm fihi abeda le masjidun usisa ala taqva min avali jaumin ahaqku an tequma fihi fihi rijalui yuhibbuna en yata tahheru wallahu yuhibbul mutatahherin Dakle, okay, na vodi ayet surat Taube di Allah subhanahu wa ta'ala govori o mesjidu diraru, Dakle, o mesjidu o mesjidu štete o mesjidu razdora. Pa kaže psuomen poslaniku naređujućemu la tequm fihi abada i ti u njemu nikad neklanjai. Govori dakle Allahom poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam le mesjidun usis ala taqwa već kaže mesjid je izgrađena bogobojaznosti min aveli jeum od prvog dana haqquen tequma fi da u njemu Namaz obavljaš. Mes čitkuba, jel? Fihi riđanun juhibbuna ejata taharu. U njemu su ljudi, narod koji voli da se čisti. Allah voli onaj koji se čistije. Spomenut ćemo, bih nila je tala, povezan osnov dokaza i ajata sa poglavljem, sa naslovom poglavlja, dakle. Zatim, an Thabit ibn Dhahaq, od Thabit ibn Dhahaq, radijallahu talanhu, rekao, nedara rođunun en jadbaha ibilen bibuana човек се каже завятovao да за колије деву на буана буана је место близу медине فسала нби саллаллаху алейхи и салем по упитао посланих саллаллаху алейхи и салем о свом завјату шта га كان فيها هل... هل كان فيه وثن من اوثان الجاهليه Dalje na tom mjestu bilo, jel, da li je bio u Ethen, dakle, da li je bio nekakav kip, ili bilo šta što se obožavalo od tih dakle, božanstava u džahilijetu? Kaže, pa je rekao, nije. Kaže, fe hal kane fiha idun min a'yadihim? Kaže, je li bio na tom mjestu, ili se održavao neki praznik od njihovih praznika? Kaalu, la, pa su rekli, nije Allah o poslaniće. Fe kane Rasulullah s.a.v. pa je poslanić s.a.v. rekao awfibi nadhrik kaže onda ispuni svoj zavjet. Fa innehu la wafa'e li nedhrin fi ma'asujeti Nema potrebe, kaže Pesanj po Sad Sallam, I ne, i ne treba da se ispunjava zavjet u kom je nepokornost Allahu subhanahu wa ta'la wala fima la jemliku bnu Adam, nit i onome što ne posjeduje sin Ademov. <coughs> dakle, braću, suratul mes'ele ili oblik, ili slika, prikaz ove mes'ele i ovog pitanja. Šta se ovdje misli? kaže da postoji određeno mjesto i ljudi tu dolaze i prinose žrtvu nekom drugom imu Allaha subhano tala. Imaju svoje obrede koje tu učine. Dakle, bilo da su to ljudi koji se pripisuju islamu ili oni koji se ne pripisuju islamu, ali dolaze i tu, rade neke svoje rituali, neke svoje obrede. En yuzbeha li gajri Allahi, znači, kame kan inda kabr, da dolaze kod nekog kabura, da dolaze, dakle, kod nekog mjesta gdje se desio neki događaj, mešhed, znači, ili da, da, da, da se to mjesto smatra muazzam, da je, je sveto, da ga neki narod, neka skupina ili neko, da ga da, dakle, smatraju svetim. tim. U a'taden mušrikune tekarlo bi debaeh, kaže još prije, jel, onaj mušlici meke i oni oko meke bili su, imali su tu praksu i naviku da svojim božanstvima prinose žrtve tako što će dolaziti da kolju, jel, njima onaj od je ono što imaju, Pa poslanik sada Allahu aleyhi wasallam ovdje pita ovog čovjeka, vidimo, da kaže onaj, je li se na tom mjestu klalo i prinosila žrtva nekom drugom ima Allah, kaže nije. Da li ima, kaže, neki iid min a'yadihim, jel kaže ima neki onaj praznik, ili, dakle, kad kažemo praznik, braćo, praznik obuhvata u šariatu iid, znači termin iid u šariatu obuhvata a'yade zemenije wal a'yade al mekanije, praznike koji su vremenski, Dakle, ili periodični, a to su primjera radi ko što je El Bajram. Znači, to je nešto što se ponavlja onaj, u isto vrijeme svake godine ili svake hefte ili svakog mjeseca ili jednom u pet godina. To su praznici, dakle, koji se zovu El A'yad El Zemenije. El A'yad El Zemenije ili praznici koji su periodični ili vremenski. Međutim, imaju El A'yad El Mekanije. U šerijetu, dakle, postoje A'yad El Mekanije. Misli da dakle ko na, onaj kod nas je malo to čudno sad da se prevede praznik. Međutim dakle da da postoji mjesto koje se obilazi svake godine, da postoji dakle mjesto koje se obilazi svake godine ili da onaj da se, da se na njemu nešto radi da to su dakle a'yad praznici ili mekaniye koji su vezani za određenu površinu i za određeno mjesto. Odku nam dokaz što kažu džesovam ti hadisi džehina džoste jel, da onaj da postoji nešto tako dakle onaj Kaže, poslan, poslanik, wa salleme, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: "La taj'alu qabri 'idan." Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kad govori o, o ovom prazniku koji je Mekani, koji je vezan za određeno mjesto, kaže: "Nemojte moj kabr da učinite idom, praznikom." Šta se tu misli? Da dolazite da ga obilazite godišnje, da on bude dakle mjesto vaše okupljanja i da se zbog toga, da se zbog toga tu okupljate i da se oko njega okupljate. Znači što je zabranjeno? Kad u pitanju vama s'ela i ovo pitanje cijenja na braću, uh, vidimo ovdje da poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da njegov gospodar, jelle fil ula, prije njega, u ovom ajetu la tequm fihi abada, kad zabranjuje poslaniku sallallahu alaihi wa Da klanja u mesjidu, dakle u mesjidu birar, u mesjidu kojeg su napravili munafici u to vrijeme, želeći time da unesu smutnju u redove muslimana, pa su zvali poslanika sallallahu alaihi wa sallam da im klanja, da im on to na neki način odobri, da taj mesečit ima svoju validnost, znači da, da, da mesečit bude validan, da u njemu može se klanja, pa da oni nakon toga uh, si u svoju smutnju i šire fitnu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, klanjaću inša Allah kad se vratim sa tebuka, jel? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dva dana prije nego se vratio, poslanik sallallahu alaihi wa sallam objavio ove ajete, jel? La taqum fihi abada ne klanjai unyamunikada le masjid usisa ala taqwa do istajamiya le masjid koe izgrađena bogobojeznosti od prvog dana e preči da onega klanjaš misleći na masjidul Kuba Kažu islamski učenjaci, Allah subhanahu wa ta'ala zabranio je poslaniku sallallahu alayhi wa sallam onda je poslanik sallallahu alayhi wa sallam naredio da se taj ovaj masjid uništi da se sruši da se zapali zabranio mu je da klanja iako je to mesci, del iako je namaz poslanika sallallahu sallam iskren radi Allah subhanahu wa ta'ala i namaz vjernika je iskren i radi Allah subhanahu wa ta'ala međutim Allah je zabranio da klanjaju u tom mescidu koji je izgrađen radi fitne da se ne bi poistovjetili sa onaj sa munaficima i da nakon toga ti munafici ne dobiju neku vrstu afirmacije. Da ljudi posle nakon što vide poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je tu i da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjuju i da su ashabi ridvanullahi te aranhum klanjali, da onda nakon toga oni odu tu i počnu da klanjaju sa njima zajedno sa munaficima koji će nakon toga da i truju, dakle da im bacaju otrove, onaj, da, da, da im unose smutju i da unose razno razne sumnje i šubuhate. Pa vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala kako kažu islamski učenjaci jenha muđerred al-mushabaha. Dakle zabranjuje je poslaniku sallallahu alayhi wa selleme da se ne poistovjeti s njima. Nač, samo da da, da, da da taj namaz i da, da, da taj čin poslanika sallallahu alayhi wa sellem ne sliči to njihovom činu, da ljudi ne pomisle da je to isto. Pa isto ovdje vidimo, dakle onaj u ovom hadisu, onaj je poslanik sallallahu alayhi wa sellem kad ga je upitao, kad ga je upitao dakle ovaj kako prenosi Thabit ibn Dhahak Da ga upitao ovaj čovjek da se zarekao prije ili da se zavjetovao da prinese žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala, navode islamski učenjaci kod debu Davuda, onaj je predaja, da je to zbog toga što je dobio sina pa i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, govorit ćemo o zavjetu. Je onaj zavjetovao se da i zahvala Allahu za kolje je kurban. Pa je kaže poslanik sa senegou upitao šta se dešavalo tom mjestu, što se baš izabro to mjesto, je to neko mjesto, ko, mjesto koje je dakle sveto ili je ima u njemu, je li se nešto radi, da li postoje neki obredi, nešto pak a njega nego je negirao, poslanik sa senegom rekao e onda izvrši izvrši svoj zavjet. Dakle vidimo islamski učitelji kažu zbog čega ovo je zabranjeno. Kaže da ljudi nakon kaže pazi ovdje ovaj čovjek hoće da uradi dobro djelo radi Allaha subhanahu wa taala. Iskreno Allahu vjeru ispovjedajući, iskreno i badeći neći samo Allahu djale fil ula. Pa poslanik sallallahu alaih sallamu daje do znanja da ne smije to da uradi ukoliko na tom mjestu ima nešto od obreda ili je to mjesto svetkovina neka od ranije na kojoj su praktikovali mušlici da obavljaju svoje obrede. Kaže zbog čega? Kaže da se ljudi ne prevare. Da se ljudi ne prevare da misle, jel, evo ovaj čovjek, je pa i on je došao, on je vjernik, on je musliman, on ne vidi problem u tome. Zbog toga je mnogo opasna stvar, dakle, afirmacija, afirmacija onaj, novotara, druženje sa njima, idejenje na takva mjesta, onaj, jer će ljudi nakon toga da pomisle, jel, pa evo, kaže onaj, ide je taj, taj, on je učio tu i tu, ide ovaj sa njim, pa oni bi to negirali, oni su preći da negiraju, oni su zvaničici, oni su učili ovaj doktor, ovaj profesor doktorova, ovako, ovako, onako, ko što vidimo ovaj, u ovim našim, da kažemo, savremenim pitanjima i ovim našim savremenim događajima da se to dešava. Kad se uzme jedno mjesto, dakle, određeno mjesto, ja sam rekao, kad sam pisao naj tekst, znači, konkretno o pohodu na hađet, Zbog čega je novotarija? Određeno mu je vrijeme, određen mu je datum, određeno mu je mjesto, određeni su mu obredi koji se čine. Uči se sura jasin, onda onaj uči se dova i onda neko obraćanje, onda samo ukupljanje tu. Pa tu je simbolika nekog cvijeća, nešto. Šta mi imamo? koju mi simboliku imamo sa cvijećem u islamu? Kakvu mi simboliku imamo sa cvijećem u islamu? Da je pogotovo kad, kad, kad je u pitanju znači događaj koji se tu desio, Narod koji je tu streljan, rahimehumullahu ta'ala, poslanih sallallahu alayhi wa sallam kaže, ako je istina, iako se ispostavi da je narod baš tu streljan, znači oni koji su bili od elite ovog naroda, koji su nepravedno onaj, tu poubijani, i da je, dakle, validno i da je istinito da su baš streljan na tom mjestu, Zbog čega da se okupljate na mjestu stradanja nekog naroda. A poslanik sallallahu alajhi kaže: "La taj'alū qabrī 'īdan." Ne mojte učiniti moj grob 'īdom, da se oko njega okupljate, da kod njega dolazite, kaže Allahu poslanik sallallahu alajhi ve Zbog čega su drugi šehidi, drugi mučenici? Zbog čega su oni vredni od poslanika sallallahu alajhi ve selleme? Nisu vredniji od poslanika sallallahu alajhi ve selleme nisu slednici od poslanika sallallahu taala alayhi wa sallam pogotovo da se dođe i da se to mjesto jel, da se namu se zna datum da mu se znaju obredi da to dolaze i vjerska lica onda tu sa, to, sa tim nekim svojim onaj ritualima daju određenu dozu da kažemo tog, tog islamskog roha da je to jel onaj islamski da to treba da ovako da onako što je uvod vidimo da ovdje poslanik sallallahu alayhi wa zabranjuje dakle što je uvod da to da se to razvije u nešto opasnije Da se to razviju nešto opasnije. Ko smo imali izjave nekih zvaničnika, ima dokumentovano, pisano, da su neki govorili da je to neka vrsta hađa, da je to ne znam ovako, da je onako, da Allah subhanatana toga sačuva. Ko nam garantuje da nakon ne znam, nekoliko generacija, ako se ljudi predaju i počnu te stvari, da ću te o tim stvarima, Da tu neće da nikne ne znam, nekakvo turbe, da neće da nikne nakon turbeta ne znam ovako, da neće da se čine obred, da neće se čine širko. I ko nam to garantuje? Ne može niko da nam garantuje. Zbog toga kad je u pitanju širk, Allahu subhanahu wa ta'ala mora da se reaguje preventivno. Mora da se sjeće ko što je uradio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kad je upitao ovog čovjeka, je li se, se nekom ibadet činio tu mimo Allahu subhanahu wa ta'ala? Kaže nije. Je se nekom, ka, je li, kaže, bio nekakav praznik tu? Jer su praznici svakako onaj vjerski obredi. Kaže, nisu. E, kaže, onda možeš da prineseš žrtvu Allahu spantala. Onda možeš da zakolješ korban i da ispuniš svoj zavjet. Znači, onda može. U, u, u protivnom, dakle, nema, ne može, ne može čovjek to da radi. Ne smije čovjek to da radi. I ne smije čovjek da ću na te stvari. A još gora stvar je da čovjek učestvuje u te stvari. Kako kažu islamski učenjaci, to sam lično čuo od šeha Abdu Rahman el ili šeha Nasir el-Umara. Kaže, neka radi određene maslahe, radi određene koristi. Neki šr može da se prečuti. Znači, da se prečuti neki šr. Ukoliko se jeli zvaga veća korist, manja šteta ili da se uradi manja šteta, da se izbegne veća šteta i sl. Neki šr može da se prečuti. Međutim, da čovjek radi da čini neki šr To već problematično. Da uče svoju nekom šerru, to je već sporno. Daješ mu težinu, daješ mu legitimitet, afirmišeš tu stvar, a ujedno degradiraš u nekoj i ispravno o tome. U njih koji pričaju ispravno, koji upozoravaju, bivaju satanizovani. U njih koji odvraćaju od takog munkera i od bolale, bivaju satanizovani. Zato što određeni ljudi ne žele o tome da progovore. Hajd dobro, nećiš povuku, da se čutiš, inša Allahu Teala, da si tajno savjetovo. Ali da dođeš da budeš tu. Koje je opravdanje? Koja je šerijatska korist? Ako ćemo da se sjećamo stradanja naših velikana, rahime hum Teala, to se radi kroz naučne simpozijume, to se radi kroz knjige, to se radi kroz hutbe, to se radi kroz medije. Da uzimamo pouke i poruke iz istorije ali da čovjek dođe i da određe nam da, da da radi ovakve stvari, da izmišlja nove novotarije, a malo nam je novotarija, ako ih već imamo, koje su ušle u vene, u krv našeg naroda na našim prostorima i vidimo koliko je teško, znači da se iskorijene, iako imamo, iako su nam informacije dostupne i nauka nam je dostupna, znanje, predavači, kvalifikovani, eminentni i kompetentni ljudi, I da ne možemo te stvari da iskorjenimo? Ljudi daju sebi za pravo, imaju toliko hrabrosti da izmišljaju nove stvari. I da dolaze sa novim stvarima. Pa hajde što dolaze sa tim novim stvarima? Da kažu, aj to je zbog ovo. Nego dođu pa imaju hrabrosti još da se smijavaju. Pa, Habibi, ako ti nisi čito, čito je drugi. Zbog čega ne prihvatiš savjev, zbog čega ne uzmeš da istražiš, da pročitaš u knjigama fikha, da pročitaš u knjigama akide, o čemu se to radi? Evo vrati, što se ne vrate na Jatilsalam od Šaltibija? Učenjak šafijskog mezheba. Veze nema sa Saudijskom Arabijom. Živio prije puno stotina godina. Vrati se na Jatilsalam od Šaltibija. Šta govori? O ka, kako govori o pravilima? Kad i u koje vrijeme i koji način bivaju novotarije? Vrati se na Šaltibija. Nemoj da slušaš ni ovoga ni onoga. I onda u veliku opasnost odvode narod. I da žalost bude veća, onih koji se pripisuju menheđu ehli sunneta vol džemata, dođu te braniti takve stvari. Znači, da je, da je to neko došao da priča prije 10-15 godina, da će njih koji se pripisuju menheđu ehli sunneta vol džemata braniti novotarije i stajati u safra, razumiješ sa, onaj, u, u, u odbranu novotarija, znači, nikomu ne bi vjerovao da to može da dođe do toga. Dakle, vidimo ovdje kako i na koji način se čuvaju granice teuhida. Ne teuhid, Teuhid se čuva životom. Već granice teuhida preventivno mora se sjeće, kako kaže poslanik sallam selim, kad pita ovdje ovog čovjeka dali se na tom mjestu učinio neki obred. Je na tom mjestu, jesu li ga mušljici smatrali sve tim? ne pa kad je negira, je rekao, evo fi bi I ovdje vidimo da Allah, subhanahu ta'ala, poslaniku sallahu ljav selim, zabranjuje da klanja u mesčid kojeg su napravili monafici. Da im poslanik sallal-seleme ne da legitimitet da oni nakon toga mogu nešto da kažu. I da oni nakon toga imaju bilo kakav utjecaj. I vidimo, dakle, o, propis ovog, dakle, da, da, da čovjek dođe da, i da ipak to uradi, tu stvar, da dođe i da zakolje na mjesto Allahu subhanahu wa ta'ala, time želi da se približe Allahu jalla fil'ula, da dođe to da uradi haram, dakle, haramu edutu radi, jaku radi, iskreno radi Allaha spantala. Zbog čega? Li ennehu waqa'a fil mušabaha. Zbog toga, što podpada, dakle, u oponashanje jednog naroda jedne skupine. A kaže poslanik, sallallahu alayhi wa men tašabbaha bi qaumin fa huo minhum, ko oponaša jedan narod, jednu skupinu, jednu zajednicu, njima i pripada. Nima i pripada. U negativnom kontekstu ovo spominje Allaha u poslanik, sallallahu ta'ala, alayhi wa sallam, Zbog toga obraću izučavajmo tevhid. Izučavajmo tevhid i držimo se Kur'ana i sunneta Allahovog postanika sallallahu alaihi wasallama i kako kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu slijedite i vraćajte se i za uzore uzimajte one koji su umrli, ne one koji su živi fa innehum kad aminu min al fitne doista su oni sad sigurni od fitne oni koji su bili i umrli na tevhidu i borili se za tevhid Oni su, dakle, sigurni od fitne i oni su ni koji se slijede. A pogotovo, dakle, prve generacije, rahimahumullah, radijallahu ta'ala, anhum. Sljedeće poglavlje, kaže šehek babun, mine širki, en nadhru li gajri Kaže poglavlje, od širka je takođe, da se čovjek zavjetuje nekom drugom ima Allah. A. Dakle, zavjet da čovjek dođe i kaže kako, kako biva šerijatski zavjet prvo da znam da kaže lillahi alayya nadrun kaže zavjetujem se Allahu ili Allah kod mene ima zavjet da ću mu postiti 10 dana i time se čovjek obavezao dakle šta je zavjet obavezivanje samog sebe na određeni ibadet dakle obavezivanje samog sebe na određeni ibadet I on ima više propisa kako ćemo govoriti bi idnila itala. Kaže šeha rahimahullahu ta'ala ovaj zavjet biva od velikog širka kad se uputi drugom ima Allah subhanahu ta'ala. Zbog čega biva od širka, zbog, či, zbog čega je njegov propis veliki širk? Ako se uradi i uputi nekom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'la, kaže zbog toga što je ibadet. A svaki ibadet upućen drugom ima Allaha jale filo Allah je širk, grijeh koji Allah subhanahu wa ta'la neće oprostiti. I onda šeheh navodi dokaze do i kaže nedri, wa jauman, kane Allah subhanahu wa ta'la ovdje hvali određenu skupinu ljudi i kaže šta su njihovi sifati, koje su to njihove osobine i vrline. Pa i Allah subhanahu ta'ala spominje u pohvalnom kontekstu. Kaže, jufune bin nezr. Kaže, čuvaju svoje zavjete. Obavljaju i izvršavaju svoje zavjete. Ujehafune jomen kane šerru homu s I kaže, boje se dana, na kojem danu će, boje se dakle dana, kada će njegova kob, kada će dakle šer biti raširen i rasprostranjen. كاجي يوفونه بالنذر كاجي فيدينو دا الله سبحانه وتعالى استومينيهو الله سبحانه وتعالى وليو نېکوې سې زاوياتو اونې وګوو ایمې رادې سبحانه وتعالى او سوره البقره وما انفقتم من نفقه ان نذرتم من نذر فان الله يعلمو لكله استومينيه وما انفقتم من نفقه اون هو شتو ديالي تا دي من نذر الي što izvršite od zavjeta vaših, fa inna Allahe ja'lemuhu. Doista Allah to zna, pa u ovom kontekstu spominje, spominje i udjelivanie imetka, i izvršavanje zavjeta dati Allahu jale fil'ula i kaže doista Allah zna za to opet u pohvalnom kontekstu, što znači da je zavjet i davanje zavjeta i zavjetovanje čovjeka i badet pa Sahihu kako to prenosi Aisha radiyallahu ta'ala anha, Da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao Men nadara en jutija Allahe fel jutijahu ومن nadara en yaasija Allahe ya fel la yaasihi Kaže onaj ko se obavezao i ko se zavjetoval da učini neku upokornost Allahu spantano neka to ispuni, neka to završi ومن nadara en yaasija Allahe fel la yaasihi A onaj ko se zavjetoval da uradi neku nepokornost Allahu bez obdela što se zavjetoval ne smije to da Kaže Allah poslanik sallallahu ta'ala alehi ve Dakle bratšo, ona zavjet je od dje dakle, od, od ibadeta koja ja se čini srcem i koja se čini, koji ja se nakon toga dakle ibtidaen yakunu inshaen. Kaže, kažu islamski učenjaci. na početku bude nešto jel što je čovjek odlučio da radi. Kaže u fi nihaja yakunu fi'lan in krajo bude djelo, bude čin. Kaže ta stvar, dakle, čovjek mora da učini i uradi, samo radi sam Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smije to da uradi i radi nikog drugog. Dakle, zavjetuje se dođe i kaže lillahi alejje, an asume hadihi sene kule isnejnimul hamis. Kaže, obavezujem se i zavjetujem se Allahu da ću ovu godinu postit svaki ponedeljak svaki četvrtak. On je time obavezao sebe i to mora da uradi. Dakle to je zavijed, zavjet koji je mutlak, koji je onako uopšten. I kojeg je dozvoljeno da čovjek uradi, jako islamski učenjaci kažu u osnov jemu nešto što je mekruh. Međutim kad se već uradi, kad se već učini i kad ga već čovjek kaže, onda mora da ga ispuni. Onda mora da ga ispuni. Kaže zbog čega je? Zbog čega je kažeme kruh. Kažeme kruh ja najkuje mu qayyed koji je vezan ili uslovljen za nešto. Dođe čovjek i kaže In šef Allahu me ridhi dhe behtu lehu bakaram. Ako Allah subhanehu wa ta'la izliječi mog bolesnog, kaže ja ću da mu prinesem kurban i žrtvu dakle da zakoljem kravu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam innema ju stahrađu bihi minnel bekhil. Kaže, doista kaže onaj ovo je način dakle da čovjek da se izvuče iz čovjeka neko dobro odjelo a on je škrt. Načisto on traži od Allaha subhanahu wa da mu da nešto zauzvrat. Allah gelil fel ulā dai, a tbi ne traži ništa. I onda kaže može da dođe, dakle da dođe do pogrešnog svatanja, da čovjek pomisli da on dobija od Allaha subhanahu wa taala samo ku uzvraća Allahu gelil fel ulā. Mi što da je Allah subhanahu wa taala kerimun wahhab, plemeri onaj koji puno daje i nije u potrebi. Allah subhanahu wa da nekog nekog uslovljava ili da neko sam sebe dakle obavezuje? Medjutim Allah subhanahu wa taala muda iz njegovih riznica onoliko koliko on hoće a onda je puno dzele fil ula. Zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koji bileže Buhari i Muslim kaže inahu la jati bi khairin do kaže taj nazar. Odnosno ta taj zavjet često ne dođe sa haijrom, često ne bude haijr. Zbog čega čovjek obavezuje sebe nečim, pa mu to bude otežano, pa ne može da ispuni a u osnovi mu to nije bila obaveza, nije morao to da radi. Ali sad mora da ga radi nakon što je sebe obavezao na određenu pokornost ili na određeni na određeni da kle ibadet. Tako da, kao kažu islamski učenjaci, ovaj čovjek ne smije ovu vrstu ibadeta da izvrši nikom drugom ima Allahu subhanahu wa Ovo možda sad onaj pričamo o ovom neko nema jasnu sliku kako može zavjet da ispuni i da izvrši nekom drugom im Allahu subhanahu pa da to bude širkom. Dešava se Dešava se da ljudi dođu, pogotovo toga ima puno po arapskom svijetu, a ne bi me čudilo da ima i kod nas, kod ovih kuburija, da oni određenim evlijama i šehovima dolaze i da im se zavjetuju na pokornost i da se zavjetuju da čine određene i badete. Dakle, u Tanti, tamo u Egiptu, gdje je onaj e, kabur ovaj Bedevija, kojeg obiđe preko milijon ljudi godi, godišnje, dolaze ljudi i rade te stvari. Obavezuje sebe da onaj da, da odradi neki ibadet i nešto radi bedevija. Čovjeka za koje svi govore da je bio fasijak. I onda su ljudi nakon što je umro krenuli da govore evlija evlija evlija i napravili su mu turbe, napravili su mu kabur i po milion ljudi ga obiđe godišnje. Allah se pa na tada toga. Pa je ova stvar, dakle ova vrsta ibadeta, ova vrsta zavjeta, za bra... dakle ova vrsta ibadeta, dakle je zavjet, da se čovjek je da obaveže sebe na neku pokornost, Da to radi nekom drugom, mimo Allaha subhanahu ta'ala, je veliki širk koji izvodi iz vjere. Dakle, veliki širk koji izvodi iz vjere. Zbog čega? Zbog toga što je to ibadet. Zbog toga što je to obredoslovlje, a obredoslovlje se čini nekom samo Allaha subhanahu ta'ala, kako kaže djela fil'ula, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا illa إِيَّا A gospodar vaš je odlučio, presudio, propisao, أَلَّا تَعْبُدُوا, da nikom ibadet ne činite osim njemu. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اني الله ربي لا تعبدون انس منيلود ان جنست فوريو اوسيم د سامو ماني اباده تشيني واعبد الله ولا تشركوا به شيئا يا الله عباده تشينيت سامو اينيموйтеמו نيكو غرامني سماتراتي تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا رتسي دوجيته كاز الله سبحانه وتعالى ما حرم ربكم عليكم دامن بروчим اي كازي مي دا مسوبافيستيم اونوميش alla tushriku bihi shay'a damunikum u ibadatu damunikog u ibadatu ravnim ne smatrate i da mu sudruga ne pripisujete i da nikom drugom ibadet ne činite dakle an li gairillah taala ako čovjek dođe i učini ovaj zavjet radi nekog drugog to je ibadet kakva ibadet upućem drugom ima Allah subhanahu wa taala i to je to je širk koji dakle koji izvodi izvodi iz vjere da Allah subhanahu wa taala otoga sačuva Međutim, kažemo ko radi ovaj ovu vrstu ibadeta, dakle zavjatuje se i obavezuje sebe na nešto dužanje da to ispuni. Dužanje da to ispuni, dakle sam sebe je obavezao. Primer radi kaže: "Lillahi alayya nadhrun an a'takifa fi masjidin 10 ajam." Kaže zavjetujem se kod Allaha da odeam 10 dana u itikafu džamii. Mora da to da ih ispuni. Mora da ode i da ih ispuni i to mu je i to je dakle to mu je obaveza. Međutim da se neko zavjetuje i da sebe obavezuje nečim što je haram, njemu obaveza to da uradi, ne smije haramwe, a da nekom da se zavjetuje da nekom drugom, dakle nekom drugom znači da kaže zavjetujem se na uvu billa da Allah sačuva toga, tome i tome je vli, tom i tom kaburu, tom i tom djinnu, tom i tom meleku, poslaniku sallallahu alejhi vesellem, daću, ne znam. U toliko i toliko na Allahom, subhanah ta'la, putu, to je širk koji direktno izvodi iz vjere. Allah, subhanah ta'la, širk, veliki širk, neće oprostiti, kako kaže Jelle fil'ula, inna Allahe la jagfiru a yushrake bihi, wa jagfiru madune dhalike li meješa, Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit drugo mimo toga onome kome on hoće Jelle fil'ula. Je Imamo braćo sljedeće poglavlje, Gdje šir kaže, babun mine širki el isti'adatu bi gajri Allahi ta'ala. Po kaže, od velikog širka je također da neko traži zaštitu, dakle isti'adu, dakle da, da kaže, e'udhu bi fulan, da, da od nekog traži sklonište zaštitu, da ga zaštiti, da ga pomogne u stvarima kojima ne može da ga pomogne osim Allah subhanahu wa ta'ala, da od njega traži tu zaštitu, to je širk koji izvodi iz vjere jer je isti'adha, traženje zaštite, onaj oh, no, vol'a'idhu allahu ta'ala, a ta zaštitnik, kui štiti od vidljivog i nevidljivog, je samo Allah subhanahu wa ta'ala. I onda šeikh navodi dokaze i kaže وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا kaže, doista bilo ljudi od insana, يعوذون زاسيتو سوتراجيلي од људи дакле од мушкараца од джина فزادوهم رهقا пасим каже само повећали њихов страх па само повећали свој гrije према аллаху субханаху ва таала onda khawla bint hakim radiyallahu ta'ala anha qalet qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazala min šerli ma khalaq lem yadurrahu šehi'un şey hatta yarhale min menzilihi dhaq, ravahu muslim. Kaže je poslanik sallallahu alaihi wasalleme ko dođe i nastani se u nekoho mjesto, ili odsjedne u određeno mjesto i kaže e'udhu bi kelimati Allahi tammati kaže zaštitu tražim Allahovim, savršenim, potpunim riječima, min šerli ma khalaq od šerra koji je kojeg je stvorio <coughs> lem yaduruhu neče mu kaže naštetiti ništa sve dok el ne ode iz tog mjesta kako navodi kako to bileži ima muslim rahimehullah rahimehullah taala dakle braćo bitno je da znamo dakle ova knjiga ova knjiga teuhida, uh, dakle tauhid uh, je odrađena na način da spoznamo i da naučimo i da praktikujemo naš teuhid, naš monoteizam. a je dakle, najvažnija stvar u našem životu, stvar zbog koje smo stvoreni. Pa je šijeh prije u prvim poglavljima na početku knjige uopšteno pojasnio teuhid. A sad nam detaljno daje sve stvari koje mogu da ga okrne i, i da ga sruše i da ga unište i ponište u potpunosti. Ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala dao da se o tih stvari sačuvamo i zbog toga je bitno da znamo da znamo ove stvari. <kuh> I ovo je dakle, šeheh spominje teohid i spominje njegovu suprotnost, a to je širki vrste širka. I to je u stvari značenje šeha detaj. El -nefi. Potvrda i negacija. Dakle, potvrda i negacija ili je obratno negacija i potvrda la ilahe, dakle, nema božanstva istinsko koje je vrijedno obožavanja, illa Allah osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, šeh ovdje pojašnjava kako i na koji način čovjek treba dakle da zanevjeruje u sva, u sva druga božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i kako treba da se odrekne svih ibadeta koja se čine drugom mimo Allaha jale fil'ula i kako treba da ih uputi kome samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže... رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ نَوَدَيَ جِوَا آَيَتُ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِي رِجَالِ min الْجِنِّ Sad, traženje ove ovaj zaštite, isti'adha. Allah subhanahu wa ta'ala u puno ajeta u svojoj plemeni knjizi podučava nas, usmjerava i naređuje nam da ovu vrstu zaštite tražimo od njega. Dakle, ova vrsta zaštite, dakle isti'adha, talebul i'ad, dakle, traženje zaštite, Da Allah subhanen yu emminu kemine šerri, da te sačuva šerra i da te uzme u svoj zaklon i u svoje utočište. Dakle, to je, to je dakle isti'adha. Da čovjek traži, dakle, talebu l'audh au talebu l'i'adh. To je, kaže, vrsta dove. Zbog toga Allah subhanen ta'ala kaže, قل, a'udhu bi rabbi nas. a'udhu bi rabbi l'falq. Reci, traži zaštitu od gospodara ljudi. On da kaže Allah dželle fil uh, u kak zove, u drugim ayatima svoje ovaj uh, knjige kad govori da da dakle, čovjek treba da traži zaštitu samo od Allaha subhanahu wa taala kaže vo imma mo <coughs> imma yanzagna ke mina shaytan nazg fa billah kaže a ti dođe, da te šejtan jel napada i uznemirava Šta treba da radiš? Traži utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, وَقُرْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْعَطِينِ Gospodaru moj, tražim od tebe zaštitu od šeitanskih došaptavanja. وَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَيَحْضُرُونَ i od tebe zaštitu tražim da dođu, da budu tu. Dakle, isti'adha ili talebu l'audh i traženje zaštite Ove vrste zaštite traži se samo od Allaha Jelle Fil Ula. I vidimo da je to vrsta ibadeta jer je Allah subhanahu wa ta'la naređuje da se traži samo od njega. A kad Allah subhanahu wa ta'la nešto naređuje ili kad Allah subhanahu wa ta'la nešto učini pohvalnim ili nas obavijesti da nešto voli, bilo da je to u Koranu ili sunnetu Allahovog poslanika s.a.v. onda znamo šta je taj čin ili šta je propis tog zahtjeva ili određenog obreda da je to ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Jer smo rekli da je definicija ibadeta ismun džami'un li džemi'ima juhibbuhu Allahu wa akle sve obuhvatni nazi za sve što Allah subhanahu wa ta'ala voli i čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen min al'amal od djela al-zahira wal-batina od djela i od govora koji su منشت لانست Потому что اين تراش ن كَكُو إزلام الله سبحانه وتعالى نشته castle كده Тود آس It Brilliant كده الله سبحانه وتعالى نشته نما نرجوه عزلام الله سبحانه وتعالى تبتي مع ن impedance الذي تلقي الله سبحانه وتعالى قول إعوذ ربّ الناس قول إعوذ ربّ الْفَلَقْ و قول ربّي أعوذ بك منهمًا ذات الشياطين فستعايذ باللهßerdem من الشيطان الرجيم نعم đấyauen في أرلان ح опис. الله سبحانه وتعالى ، عندك تو ورست بعد قبل A to je da od njega tražimo sigurnost, da tražimo utočište, da tražimo, da nas čuva, da, na, da tražimo mir, da se to traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda kada dođe neko i traži zaštitu od djinnah, kao što to rade sihrbazi, dođe i traži zaštitu od djinnah ili dođe neki i traže zaštitu od devlijaa ili traže zaštitu od poslanika sallallahu alaihi wa sallame Takav je počinio širka Allahu subhanehu wa ta'ala. Kako se navodi u kasidiju od onaj Busirija, prevedena je sad ta knjiga kod nas na našu veliku žalost. Skoro je onaj bile i podjela te knjige. Govori kao kad nastupi sudnji dan, kaže i kad dan straha nastupi, o Allaho poslaniće od tebe sklonište ište na sudnjem danu kad poslanik sa selem ode da moli Allaha subhanahu wa taala da mu dovi, da mu dozvoli da se zauzima ovaj u ovoj kasidi govori da se traži zaštita od poslanika sallallahu alajhi dakle, klasična vrsta velikog shirka. Širka u rububijetu, u gospodarstvu Allaha dželle allah. da se na sudnjem danu ode da se traži zaštita poslanika sallallahu alajhi Ili od određenih, od određenih evlija Onda isto u kasidama koja se učekuje su štampane po našim onaj ilmihalima, kaže kad pružimo tebi ruke, izbavi nas teške muke, ja habib Allah. Dakle, direktno traženje pomoći i zaštite od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Što je čista stvar velikog širka. Pored toliko ajata, što je zanimljivo i što je onaj paradoks i što je žalosno da se u istom ilmihalu u kojem se ove kaside ona izadaju da se uči sure felek inas u kojoj ima Allah subhanahu wa taala kategoricki naređuje da se auzd i da se utočište i sklonište i zaštita traži samo od njega dželle fil ala kaže dalje šejh rahimehullahu taala kaže wan haula bint hakimin od Tražim zaštitu Allahovim, subhanahu wa ta'ala, potpunim, savršenim rječima, min šerrima khalaq. Od šerra koje je stvorio. Pa kaže slavski učenjaci, vidimo ovdje da, dakle, onaj, ba, inače ne praktikujemo ovo ovaj ali, ovaj, vidimo ovdje, kaže da Allahov poslanik sallal-selem podučava svoj ummet da traže zaštitu U Allahovim subhanahu wa ta'ala savršenim riječima i od Allahovog subhanahu wa ta'ala bića njegovim subhanahu wa ta'ala svojstvima min halaqa, od šerra ili od zla onih koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Znači Allah subhanahu wa ta'ala te podučava preko svoga poslanika da treba njegovim svojstvima da tražiš pomoć od onih koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Pa kako onda da odeš da tražiš kod njegovih stvorenja zaštitu i pomoć, dakle u vrstu zaštite i pomoći. Da neko ne pomisli sad, znači svaka vrsta zaštite. Ne, ovdje govorimo o istiadi, dakle o ovoj vrsti zaštite. Mi da čovjek ode i da nakon što se oslonio na Allaha subhanahu wa ta'ala zatraži zaštitu u smislu da ga neki čovjek sačuva ili da mu otkloni neki šr, dakle da njega učini sebebom, uzrokom da jel, zna, poznaje nekog ko je jači, od koga neko ima strah i kaže dajmo ni interesi ovome, da me ne dira, da me ne maltretira, ovako, onako. I onda taj, bilo da se zauzima ili da zaprijeti tom koji je slabije od ovoga, u takvoj situaciji to je dozvoljeno. Miš da čovjek dođe i da na ovaj način, znači traži isti da traži utočište, da traži sklonište i da to radi i srcem i dijelom, takva vrsta kad se u puti drugom mimo Allaha subhanehu wa ta'ala biva biva širkom. U ovdje takođe, braću, odgovor Mu'tezilama. Onima, koji su govorili da je Kur'an stvoren. Ne umudu billa, da je Allahov govor stvoren. Pak pa je govorio imam Ahmed Rahimahullahu Ta'ala, kad se s njima raspravljal, kako govorite da je Allahov govor stvoren, apostanik sallallahu sallam kaže u ovdje, recite, uudu bi kelimat Allahi tam mati, min šarri ma khalaq. Utečem se jel Allahovim savršenim rječima. Kaže, ako je Kur'an stvoren, onda su jel i te riječi stvorene, po vašoj jel, onaj, ideologiji i po vašoj akidi, što znači da se traži aud i da se traži zaštita od stvorenja, a to je širk, Allah subhanahu ta'ala ne naradjuje širk svojim robovima i vjernicima. Dakle, obraću rezime i sažetak, ovi poglavlja koje smo danas obradili, jeste prvo poglavlje, a to je da ne smije da se čini ibadet, Dakle, ne smije se čini ibadet Allahu na mjestima gdje se čini ibadet nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta ta'ala, haufen iz straha prema onaj upadanju u oponašanje nevjernika i što bi drugi mogli da pomisle da u stvari ti afirmišeš isti čin kao i ovi ljudi koji ga radi. Druga stvar jeste nezr ili drugo poglavlje jeste bilo nezr, to jest zavjet, ne smije čovjek da se zavjetuje na pokornost nikom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta ta'ala. I treće je poglavlje, i to je dakle veliki širk, i treće je poglavlje, talebul aud ili isti'ada, da čovjek traži zaštitu, utočište, sklonište, val amn i sigurnost od drugog mimo Allaha subhanehu wa ta'ala, to je onome što ne može da uradi osim Allaha jale fil'ula, i to je od... Velikog, to je od velikog širka. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nasa čuva svih vrsta širka i velikog i malog i vidljivog i skrivenog i da nas učini istinskim monoteistima i ist, istinskim muahidima koji rade i trude se i sve svoje ibadete upućuju samo Allahu jale fil ula i žele da Allahova riječ bude gornja a svaka druga donja wa sallallahu wa sallam ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajme'in baraka Allahu fikum wa shakar Allahu lakum